God morgen og velkommen til ugens første Year Investor Morgenheder. Jeg håber, du har haft en god weekend og er klar til en ny begivenhedsrig uge. Blandt fikspunkterne i denne uges finansbegivenheder er nemlig nye tal for inflation i Europa samt vækst i USA. Derudover lander der også et par spændende regnskaber på hjemmefronten, når Jyske Bank, Sydbank og Silan Pharma kommer med regnskab i denne uge. Det kommer du helt sikkert til at høre mere om senere, for i dag så holder vi os til noget andet. Vi skal høre fra Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, for han ser nemlig stort potentiale i et af de danske C25-selskaber. Vi skal også høre, hvorfor det en gang imellem kan være en god idé at skille sig af med sine aktier, hvis man sidder med et stort tab. Vi starter dog med at tage et kig ud på markederne. Du lytter til Euronvest og mit navn er Adam Geil. Der er en smule blandet stemning på de globale aktiemarkeder denne mandag morgen. I Japan stiger aktierne mål på Nikkei-indekset med 0,3 procent, mens de kinesiske aktier i Hongkongs Hang Seng-indeks falder med 0,7 procent. I Europa indikerer Futures, at de europæiske aktier starter den nye uge med et tilbagegang på 0,3 procent, når aktiehandlen skydes i gang om et par timer. Og i USA står de store amerikanske indeks også til at falde, når handlen bliver skudt i gang over Atlanten i eftermiddag dansk tid. Futures for de tre ledende indeks Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq-indekset står til fald på mellem 0,1 og 0,2 procent. Du kan selvfølgelig følge udviklingen i dagens handel nærmere inde på EuroInvestor.dk. Jeg ser masser af potentiale i Bavarian. Sådan lyder det fra aktiechef Lars Hytting, der er en del af den danske Arsa kapitalforvaltning. som udtaler sig om det danske vaccineselskab Bavaria Nordic i et interview med Euronvestor. Men det kræver især én ting at få udløst potentialet, lyder det fra den professionelle investor. Og det er, at selskabet skal stoppe op og fokusere forretningen mere. Bavaria Nordic har nemlig i Lars Hyttings optik brugt alt for mange penge på at udvikle produkter, der ikke er blevet til noget gennem årene. Han peger blandt andet på selskabets forsøg med en coronavaccine, og det droppede forsøg på en RSV-vaccine. Lige nu handler Bavaria Nordic så som et biotek selskab men aktiechefen ser i stedet, at selskabet over tid viser investorerne, at man kan skabe et overskud og være et veldrevet medicinalselskab. Hvis jeg kan få en garanti for, at de er færdige med at brænde penge af, så tror jeg, at aktiekursen vil stige over tid fordi der lige nu er indbygget en rabat i aktiekursen, udtaler Lars Hytting. Bavarian Nordic-aktien er det seneste år faldet med 21,3 procent på børsen. Ejer du aktier med kæmpe tab? Så kan det nogle gange godt være en idé at kaste håndklædet i ringen og komme af med aktierne, for der skal nemlig rigtig store stigninger til, før det tabte er hentet ind igen. Sådan lyder det fra Janette Kølbæk, der er privatøkonom og formueekspert i Nykredit. Det er som at tage elevatoren ned og trappen op. Det går hurtigt ned, hvorimod kampen for at komme op igen er lang og udmattende, siger hun. Et eksempel på, hvor meget der skal til, før en aktie kan komme tilbage efter et stort fald, kan ses hos den Ørstedaktie. For var man en af dem, der købte aktien, da den toppede i januar 2021 til knap 1300 kroner, så er der lang vej hjem lige nu. For i dag koster en Ørsted aktie omkring 380 kroner, og dermed er aktien faldet omkring 70 procent de seneste tre år. Og derfor er der lang vej igen, hvor man kan komme tilbage på en tage Mange investorer vælger at fastholde aktien i håbet og forventningen om, at aktien stiger til samme niveau igen. Og kan aktien falde 903 kroner, så kan den også stige med det igen. Men hvis du omsætter det til procenter, vil et fald på 70% betyde, at aktien skal stige med 235%, inden du er på samme niveau som inden kursfaldet, siger Janette Kølbæk. Du kan læse mere inde på euronvestor.dk. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten her, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Og ellers så kan du jo følge med i nyhederne i løbet af dagen over på yarnvest.tk og lytte med på millionærklubben som vanligt. Tak fordi du lyttede med.